Bueno, eh, elkarte batzuk etorri dira, batzuk dira, batez ere dira el barri fizikoak, eh, bai ikusmen arazoa, edo eh, momentu gabe daude jendea gurpira ulkian, eta kiroletakoak, kultura eta horrelakoak ordua badaude amabi elkarte, eta egingo dute sensibilizazio arloko ekintzak, aktivitateak, eta badaukate bere elkarteen edo bere aktivitateen folletoak, triptikoak edo pelikulak. Elkarteuek nondik heldu dira Gipuzkoatik bakarrik edo Euskal Herriko beste herrialde edo eskualdeetatik? Habe, batez ere Gipuzkoakoa dira, baina baita etorri dira Euskal Herriko, maiatik, batzuk, baina batez ere gipuzkoak. E, ez dakita, inguruan zubaitare hor antolako parte hartzen duzun, dozun? Bueno, badaude, aktivitate, iru aktivitatea, E, finkoa, dira erakuzketak, e, kemenen kirolektakoa elbarrien argazki eta modu dezberdinak e, kintzak, gero fofutsak, fofutsak dira pampiñak, eta dira donostiako zaregoitza baten bizitza, eta daude enplegu guztiak eta langile guztiak, representaatu duta panpin batean eta oso gauza langile bat egin zuen eta gauza bere berezi da. daude hori garbitzaileak erizainak e, bezeroak eta hori. hori.eta gero Iñaki etzaanore erakusketa bat, Iñaki etxano margolaregi hartarra e, e, da eta berak... E, oso artista, erenkinaren artista da. Eta egiten du pues, margoak arkitektonikoak eta bera adimen badauka, baina trebetasunoa oso ondia margotzeko. Eta gero ja, ekintza dinamikoak gaur adibidez eh voluntario batzu ke elkartegintza mm. voluntario betetza daude eta adibidez e, Goizean Zoroa bezlari joaten da Errizerrri eta Zaregoitzatik Zaregoitzara besten eta berak egongo da Goizean gero eslalon eh Gurdipil alkian e, guerdin eta Arratsaldean boxia barru koetan kabada e, open bat egingo dugu. Bihar pues, txakur, txakur laguntza eta horrelakoak egongo dira eta zazki baloia eta dinamika batzuk,ez pues, bai, azoka egun guztia beteta egongo da. Eta gero itzaldiak gaur goizean dira lanari buruz ezin duen eta lana E, arratzaldean turismo hori buruz eta gero beste eguna kiroletako a, orduan egun guztia baita itzaldiak edukiko dugu. Igan dere arte ezabalduta baitago eta bueno, gitarago baitare bai lanun bat eta izango ditugu. Ba, Ezakiz zerbait gehiago gaitzeko dugun Bueno, eh, baita daude novedade batzuk, eh, automobil egokituta, eh, salbaeskalera, segurpiraukiak, horrelako horia da alde comerciala, baina oso interesgarria da, noiz benka ikustea hemen horrelako. Pues, Oseak, normalean, azok hauek, aspaldi leridan eriten zituzten. Batzuk hozaten gara, ikparraldera, Frantziara, Paris, Toulouse, e, Bordeaux, e, oso Toulousekoa bi urtetan bein izaten da eta joaten gara araño. Hau, e, oztoporik gabeko azoka hiru aldiz egin zuten, bein Bizkaian, beste behin araban eta orain gure etxanda da, eta hemen irunen izango da. Ho, songi. Guzti horrekin galditzen gara esker mila.